Och denna måndag vecka sju så är morgonbesvegat med, med mig, Dan Eriksson. Och med Magnus, herr Härligt, vi kör ju två dagar till, du och jag tillsammans. Ja, I den här dagen och nästa, eller? Ja, precis. Eller, ja, just det. <laughs>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 Spännande! Det är ju då det är kul att köra bil. Ja, eh, jag kör ju inte bil, utan han som körde bil, han hade som tur var en fyrdjusdriven bil med vinterdäck. Mm. Eh, vilket gjorde det lite, men, men det gleds bra några gånger. Och vi åkte förbi olyckor, mm. stannade till och kollade som, som de goda svenskar vi är, att allt är lugnt och sådär liksom. eh, För det var, det var ju kolsvart, det var ju skogen liksom typ mellan Motala och Humla ah. eh, Och folk kör ner dik och så vidare. Och så, det är intressant när man då märker att, liksom, att man bara glider fram. Så vi ligger i 50 då på de här vägarna, ungefär. Mm. Och det kommer ju folk och kör om. Ja. Man undrar det... ju bara varför. Man undrar, vad har, har de i sin bil som inte jag har i min? Liksom. <laughs> jag hade ju så där när jag åkte upp till, till Sverige en gång. Det var ju en sån där... Då var det, visst, det ligger det inte så där kallt men det var en skogsväg som det verkligen... Du vet som, som man såg inte längre. Alltså, det var väldigt kringligt kråkigt och då hade jag en, en lastbil bakom mig. Eh, och han ville ju heller åka om. Um, och och jag menar, hur han körde på den kroka vägen, det var helt, helt va? och det, det, var inte, det var inte ens imponerande i det att han kunde hantera sin, sin bil utan det var ju bara oförsvarligt. Mm. Um,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 Trots att alla hade barn hemma och sådär, liksom så, att de hade väl redan somnat i och för sig. Men, ja. men vi, vi hade en väldigt, väldigt, trevlig dag i Linköping, eller strax utanför Linköping på lite mer idyllisk landsbygd. Och det, jag höll en, eller två föreläsningar kan man säga. Det här hade ju föregått av att fyra olika personer som först hade sagt ja sedan hade fått förhinder.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 Cool. Sådana som man inte har sett i nationella sammanhang på ett tag. Mm. Som dök upp där. Och det var väldigt, väldigt trevligt. Och, och sen massor av nya ansikten. Massor är väl kanske att i, Det var 30 trettiotal personer där. Eh, vilket är den största träffen för det fria Sverige i än så länge. Alla var inte i Det var en bil från Stockholm och en bil från eh, Västra Götaland. Eh, som kom dit. Mm. Men eh, drygt hälften var, var östergötar. Eh,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 niovånings eh, miljonprogramshus ah, ja, ehm, och det har över i, i något hus annanstans någon annan alltså det, det blir en helt annan sak det blir ju mm. anonymt, det där är ett av problemet med, med staden, och speciellt den moderna staden ehm, där man inte har den, den eh, kopplingen till varandra mm. ehm, men, men jag tycker absolut att vi kan uppmana nationalister att, att hjälpa andra svenskar eh, runt omkring om de behöver det och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 då kommer vi med tiden behöva en ny bil. Ja. Eller en till bil. Ja. Då, jag vill ha någon pickup track truck tror jag då. Ja, så alltså, bor, man, bor man bortom storstäderna så är det ju till fördel att ha redigare doningar som sagt. Ja, men jag märker äh... ju det. För att, alltså, det är inte så att snöplogningen ähm, kommer till oss först. Det kan Nä, gå det är... dagar. <laughs> ja, ja, äh, just. och Det finns ju en massa andra saker. Ibland behöver man ta vägen genom skogen.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 och sådär om du bara använder en kortare sträckor på privat egen <kör> Eller så <skratt> ja. Nu I dagsläget har jag inte råd tillbild. Därför har vi startat en insamling. <skratt> <skratt> Precis. Jeep-insamlingen. Det ska vara en, <skratt> en flott ny Jeep också. <skratt> ja. uh, så att jag satt och tittade på uh, SVT uh, igår kväll och kollade på såväl rapport som de lokala nyheterna här i, i Örebro län. Um, det, SVT Örebro är ju dessutom Västmanlands län, jag tror att det är för lite så det heter SVT Örebro ändå <laughs> um, och då kom det ett inslag ifrån uh, Örebro och då var det något så här integrationsprojekt där man det, så här, lär känna en invandrar grej mm. uh, bli deras kompisfamilj kompis så ska man då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 Men, men det är lite men... intressant, han är kodigare säger du? Ja. Den här gången var det så ingen vänster vänstertyp som trädde fram. Utan... Nej, men han är väldigt så sådär. Men jag, jag kollar lite mer på han sen. Det är mycket om hur mycket han älskar invandring. <laughs> Fan, är det för fel på folk? Mm. Han, han är ju med i tidningen Dagen rätt ofta och berättar också hur han älskar invandring. Jasså, alltså, det är en sån där, ja. Ah, och hur ja. är det? Är vår kristna plikt att ha öppna gränser och sånt? Ah, ja ja just det. Mm. Jo, det är klart. Säkert frikyrklig på något sätt.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 Ja, obehagligt är det. Inte förvånande på något sätt. Men återigen, och skillnaden mot hur det brukar vara var att den här gången var ingen vänsterpartist eller sosse. Nej, det är väl det unika då? <laughs> så nu är det ju rättvist. Ja. <laughs> men det är ju som att, jag vet inte, jag kan bara inte hitta något, någon bra parallell, men där man då skulle intervjua politisk sekreterare i Nordiska motståndsrörelsen och låtsas att det är en helt vanlig svensk. Ja, nej det...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 Okay. Ja, man måste sluta på i. Det, det är regeln numera. Så det är två icke-svenska numera. Ja, alltså. Två stycken eh, utländska kvinnor. Eh, som eh, Och Jag vill läsa de här. Det finns tre citat från Jitana Bavi här som förklarar lite vad hon, mm. vad hon vill. Och lite om hennes personlighet tycker jag också. Det känns tryggt och väldigt peppigt.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 naturvetenskapliga programmet. Hon har arbetat med folkhälsa och nu med folkbildning. Vad betyder uh, det? Folkhälsa. Uh, uh, uh, uh, det, uh, jobbar man på försäkringskassan och nekade folk hjälp eller. Ja, är det något projekt någonstans? Då, något skattefinansierat uh, uh, skit. För det ser bland övriga engagemang fram till förra året var hon ledamot i nätverket Street Garris. <gård> uh, ja, ingen aning vad Street Garris är. Vad <gård> skulle jag prata om dem faktiskt? Uh, ja, det är möjligt. Jag, jag tror inte jag minst vad det var då heller. Hon var också aktiv i pension. Det är en intersektionell rörelse för kvinnor och icke-binära som stöttar eller lär ut och inspirerar varandra genom empowerment, solidaritet och gemenskap. Vårt mm. uppdrag är att vara en demokratistärkande folk- och opinionsbildande rörelse som verkar för att utmana och omfördela makten i samhället. De vill vara en trygg separatistisk plats. Mm. Ja, ja, men det är bra. Uh, det var vad hon gör då. Gita då, hon är, hon är i alla fall högskoleingenjör då, vad det nu säger. Hon, hon har också läk, läst till en magister i logistik så att hon har jävligt ordningsam kanske. Uh, Eller properteriskt. Precis, hon, tolv år, senaste 12 åren har varit fi för hela slanten och suttit i stadshus och lite sådär. Hon, hon ger att titta på film i alla fall. Uh, hon pluggade räddningstjänst förstås på gymnasiet och tänkte bli brandman. Men det blev hon uh, inte. Nej, det blev hon. Då börjar man jobba.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 Uh, opinionsmätning tror jag Jo, jag. opinionsmätningen absolut men men då får vi se sen i vad resultat Ja, uh, ah, jo precis. Ja, nej men, men det som jag tycker är så här om vi tar bort våra personliga antipatier mot liksom deras ideologi, deras företrädare, allting.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 Reduktioner på landsbygden och bla bla. Alltså, inte, alltså, man ska betala bensinskatten då, men kanske från ja. lägre någon annan skatt. Ja, men det kommer ju aldrig hända och det vet vi ju. Det Dels kommer det inte aldrig. hända. Det kommer inte hända, inte i någon större utsträckning. Och sen, varför ska då pengarna passera staten där det alltid försvinner procent, eftersom att i administration? Ja.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 om tio så lång tid. Mm. Det är ingenting man låter de här eh, statsvetarna och, och visionärerna och gå ut först och prata om, då sen blir det politik vad det lider. Jo, men alltså det man gör nu är att man försöker med social socialingenjörskonst att tvinga folk in till städerna. Mm. Eh, just genom att göra det ekonomiskt eh, svårt, inte omöjligt, men svårt eh, för människor att, att verka på landsbygden och så vidare. Om man ska ha någorlunda samma krav på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 Nej, men precis. men att, att, att man ska Då ska vi kunna importera också olja så som vi vill. Då ska vi kunna, du vet. <laughs> det, det får man inte utan man, man, man pungslår oss eh, på, på skattepengar mm. men man tänker inte se till att man får samma möjlighetsservice. Jag menar, om du bor i Stockholm så har du rätt att ha dina barn på förskolan på heltid mm. även om du är mammaledig. Ja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 Ja, men det är sådana American pancakes. Det ja, lätt jag tänker på helt vanliga pannkakor nu i och för sig. Ja, men, nej, det, det, det behövs inte. Utan det var såna här som det blir en speciell och det har inte orkat göra. Vadå? Då, då, man har ju lite bakpulver typ? Nej, ja, jag vet inte. Jag har inte ens undersökt det. Alltså ägg och mjöl och... Jag förstår liksom inte problemet. Får köpa en mix betalar... Alltså Jag, jag jämförde eh, kilopriset ah. och, och det var så här 16 gånger dyrare eller någonting.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 Ja, men det är ju ett problem och det ser man ju hos många män som inte kan laga mat, de kan inte stryka, de kan inte tvätta. så alltså, Generellt sett så har vi ett problem med att folk är så jävla dåliga på väldigt... Men det finns ju människor som tror att de lagar mat när de steker på sån här färdig pittepanna. Jag vet, och det, det gör man ju inte. Och jag så säger att... inte att man inte kan äta det, jag äter också det. Men Va? det är inte att Nej. laga mat. Nej, gör du det! Ja, det är en del av min bekvämlighet. Nej, men ja. alltså... Nej, men precis, och det är frågan, vart drar man gränsen där? Det finns ju...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 Doftslos heter det. Ett V-trä. Det är ett v 3 Det är exakt ett V-trä. Ja. Men det kostar 199 kronor. Vi får ju typ en kubik V-trä för nästan. Ja. Eh, färdig i den här formen. liksom. Eh, I ett samarbete med designhögskolorna Bäckmans och konstfag. har elever gjort sin egen tolkning till uppdraget att ta med en bit av Skandinavien hem. <laughs> och sen så skriver de också också. Eh,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 färdiga blandningar, typ mm. köra lasagne, så är det nog pulver för lasagne chilikonkane, det är det nog pulver för chilikonkane och så ska man lägga till köttfärs och bla. Mm. Men om jag, om jag då köper en sån påse som kostar mig 3,70 mm. 3 kronor kostar det mig om jag ska, om, om för att köpa en sån där påse och de är ju goda också, det är ju det som är problemet uh, ska ja, De jag innehåller köpa... ju typ så här och massa skit ja, fast det har och... Mig också, De har ju blivit duktiga här på att det är inget genmanipulerat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 jag menar att det här är ju kunskaper som du faktiskt har nytta av. Och mm. just när det gäller matlagning och vedelning eller sådana här fundamentala saker. Att få en förståelse och respekt för vad det kommer ifrån. Och inte heller glömma bort att vi har det väldigt, väldigt, väldigt bra tack vare de här tekniska framstegen. Jag menar, min, min vedpanna är ju, den är ju högteknologisk. Mm. Den är ju superbra liksom.